Na, na, na, na. Listo, eh? Listo. Aldaketa eginda. egin da. Gaurkone euskeraz. Taribo de pronto, ¿ne? Eso es egin. iteguin. dugu. Eta hemen daramagu ordu erdi, hori okerrena, hori okerrena. Bertxo kent zuten ibili gara. Ahor friki friki. Norveid, wala zure badu, zaketen ez utetsa nagun baina gure sintonia supermolongo hau zuere gu bezain bat gustatzen zaizue. Etik eh? minduta haudela, para festela da, tabuti swim, ezan dua bestiak. Hori da. Tantza iteko gogo ematen du, ez? Eh? Bai. <laughs> Beno, eta gurekin dantza ausnarketa eta bertxotan <risa> egotera edo egitera. Gonbidatzen zaituztegu, ordu guzti honetan zehar gonekin ero berori saioan zaudete. Eta saio potentea daukagu gaurkoan. Bai, pasaden astean hor alde batera, bueno, edo denbora emanezigu hori berreskuratuko dugu, orduan zaintza partekatua berreskuratuko dugu, behintzat, ba, bilgune feministako saioa iraolarekin hitz egiteko, mm -hmm. ba hori utzi genuela pasaden astean egin gabeta, zorrak kitatzeko etorri gara, torrikin hasiko gara. <laughs> Gero, ere, elkarrizketa txiki bat izango dugu eh, aste hontan emango diren jardunaldi batzuen eh, inguruan. Eta baita, ba, Euskal Herrian ola, ba, argitaratu den liburuska polit baten polit eta oso interesgarri eta datuak ez, azararen ogoita bostaren ogoita bosta dela eta atera diren datuak ikusita ba, oso beharrezkoa dena gainera. Bai, eta beste buelta bat emateko, ez? Begun ba, guztia huetan erasoen kopuruak atera dira, e, tratutxarrena, kilketenak, ez? Eta azaleratu bar dira modu batean, baina hori guztiari buelta emateko, ba, autodefentsa feministaren beharra, eta pixka, ba, bueno, buelta eman aldiogularen kontzientzia hori, ba, zabaldu nahi duen liburuixka bat, e, autodefentsa feministaren liburuixka, eta horren azalpena izango dugu, basaden ba, hastean, E, idoia arraizak e, bilgune feministako kideak eta autodefentsa feministako lantaldeko kideak e, donosti aurkezpenan egin zuen ba, bueno, azalpentsoa eta ba, bueno, bertan egoteko kere izan genuen eta uste dugu ba, oso ondo modula burrean azaltzen duena zer den autodefentxa feminista eta zer den baliburuska horretan topatuko duguna eta orduan ba, ba, mm -hmm. nahi izan dugu ere bai Hori da, hori bigarren zatian, baino, beno, nahi bau zute, abiatzen gara, jada. Ez? Baita zen. Ego <laughs> no ze. Sé. Bai. Bai. Bale. Sortu primera. Venga. <laughs> zatian, zaintza parte katoaren inguruko, ba, bueno, saio monografico adoi zangen nuen... Eta, ba, bertan, ja, e, bueno, ikusi genuen edo bueno, utxune bat izan genuen, bilogune feministarena zela, ba, bueno, asko luzatu ginelako lehenengo hiru elkarrizketekin. Eta uste genuen benetan oso garrantzitsua zela, ba, bueno, e, antolakunde feminista batek, kidetzaren proposamenaren aurrean nolako irakurteta egiten duen jakitea balderdi politikoena izan genuelako kidetzaren aberarena izan genuelako ta bueno, feminista gora bera ez asko atera zen e, saio guztian zehar eta beraz ba jotzen dugu ba feministek beraiek hitz egiteko eta baien iritzi emateko aukera izatea Orduan zuztenen, ba, saioa iraola bilgune feministako kidea e, agurtuko dugu, arratsaldean saioa? Kaixo, Arratxaldeon? Bueno, ba, esaten genuen e, kidezaren proposamenarekin zentratuko garela batez ere eta zuek bilgune feministatik zerre uste duzue kidezaren herri ekimenlegiarek bueno, zer pentsatzen duzue, beraren inguruan? E, bueno, ba, guk pentsatzen duna da, benetan berdintasunaren aldeko ekimengisa izendatzen duten arren, ez dela berdintasunaren aldeko herriekimele gehie bat. Kontutan hartu hauna da, epaiketetara iristen dien banatze kasuei dagokiela, hau da, banatze kasu guztien euneko hogeita marrari gutxi gora bera eragiten diela, eta e, bertan planteatzen dutena da, zaintza partekatua, asira batean lehentasunezko aukera izatea, hoa imoldaketekin, ara horokor gisa zaintza partekatua aplikatzea, epaiketetara iristen dian banatze kasuetan. E, gure ustez, honek e, ez dobi bide emango alabak jaiotzen dien momentutik zaintza ardurak osogi partekatzeko, ez da benetan ere, gure etxetan dauden, zaintza behar guztik partekatzea ekarriko dunik ez pentsatzen. Azken finean, e hasierara edo erroetara jotzen duzu, ez? Eta ez e, zaintza partekatua behin dibortzio etortzen denean, bizik eta hasierako momentuetan kokatu nahi duzu hau e, guztia. Bai, eh guk gaude bizitza sostengatzen ditxon zaintzalanak partekatzearen alde, ez gaude herriekime legegile honen alde. Hoi argi utzi nahiko nuke eta zergatik gaude lege honen kontra? Ba, bueno, batetik Gure ustez, banatze kasutan, aurren beharrak interesak eta ongizatea lehenetxi beharko liratekelako. Honen e, gatik, ez zailu egukia iruitzen, aukera iakin bat, kasu honetan zaintza partekatua konponbide oroko gisa planteatzea. Mm -hmm. Beste alde batetik, herriekin e, melegi hile honek, iruitza zailu ez ditzola kontutan hartzen, harreman seksua afektiboan zehar, aurretik bizitako esperientziak, Hmm. izan gabezik, jasotako gutxi ezpenak edo ta indarkeria egoerak. Gure ustez, banatze prozesu bako itzekik, izango ditu bere arrazobek, historiak eta bizipenak eta horik nor berek die, baina guztioi kontutan hartzea beharrazkoa irutza zailu, zailu olako erabaki bat hartzeko garaien, ez? Lege gainontzen ez baitia egoera arrazoi eta nolabaita arazo desberdinei ba irten justu bat emango. Eta gaina kontutan hartuta, adostasunik ez den, Eta epaiket, epaiketetara iristen dien, banatze prozesuetan aplikatzeko neurri badela, irutzen zailu jada harremana gatazkatzue baldin mm -hmm. bada. Eta e, nolabait, zaintzaren arduran gaineko erabakik, epaile baten esku, uzten diton e, bikote batek harremana bi, e, zailtzen dela baldin eta e, a, aplikatzeko bal, e, lege orokor bat edo arau orokor baten baitan. O sea, azken finean berkatu, eh? baina bai planteatzen duzuena da, kasuz kasu astertu berdela. dela. O sea, ez da zaintza partekatuaren beraren kontra zaudetenik, baizik eta orokortasunaren kontra zaudetez, eta kasuistika guztiak, epaiketara bueno, e, e, heltzen diren guzti guztioiek, banan-banan aztertzea eskatzen duzu. Eh? Bai, hori da, astertzea eta batez ere ere kontutan hartzea harremantzen e, zua efektibo hortan, Lehenagotik izandako bizipenak Nein. eta dako egoerak mm -hmm. ze banatze prozesu bakoitzeaz da berdina ez da, da razobe beberdinen ondorio izaten eta hoe kontutan hartzea zinbesteko iritzitzen zaio. Mm -hmm. Beste alde batetik eta eh herriekimen legegile hontan biltzen da beste e, proposamen bat eta da elikadura pentsioak Ezabatzea eta bikotearen hondasunak etxebizitza barne hasiera baten automatiko ki likidatzea, goi da behin inda bain parlamento ungaielandu ondoren eta 5 urteetako epe EP hori proposatzen da. Gure ustez, e, bikoten eta etxe, e, bikotearen etxebizitzaren eta bertako trasnen erabileran behargeiena do, e, donari dagokio, kasu hontan semehala bei. Hmm eta horren ondorio zaien zaintzaz nagusiki arduratuko den pertsonari. Gaur egun eta datu batzuk pixkat egoeran errealitatea zein den ikuste aldea, gaur egun adostuta ematen dien dibortzio kasutan da ehuneko hirurogeita hamarra dela kontutan hartuta, ehuneko laurogeita hama zazpin aurren zaintzaz ama arduratza erabakitzen du bikoteak. ehuneko bosten atxe eta ehuneko zorzin biek. Eguneko sortzi mm -hmm. izango zen, ba, gaur egun golege kontemplatzen do bing nahi izatea zaintza apartekatu aplikatzea. Aldiz, e paiketetara iristen dien kasutan, atxegeienak, hau da eguneko irurogei ez du aurren zaintza eskatzen. Hala gaur egun, kasu baten zeinbesten besten, errealitatea da, emakume gala, gure sema laben zarduratzen ganak nagusiki. Hau izan da errealitatea, emakumega nagusiki oaindikoan errealitatea, Oa ere, inolako rekonozimendu sozial eta ekonomikoa igabe, txeko zaintza lanez arduratzen ganak. Mm -hmm. e, lanok aurre eraman analizateko lanaldi murriztuk eskatzen ditunak, lanaldi partzial gehien ditunak eta bar. Beraz, e, gure ustez, ba, merkatu ekonomian logikan, emakume gaur egun oa indik prekaritatean agusik dunak. Eta kontun hartu barreko errealitate bat dela irutzea zailu, banatze kasutan ere, mm -hmm. eta gurasoen egoera sozioekonomikoa kontun hartzea ba, ezinbesteko e, gako bat irutzea zailu eta ez berdin aplikatzea e, banatze kasu guztietan, ez? bost mm -hmm. bosturteko epe hori planteatu du, baina asiera baten hori etzen hola, eta automatikokin likidatzea mm -hmm. e, proposatzea zen. Ordun, bueno, kasu horrei dagokionez, bau da pixka gure iritzie, eta gero, azkeneko bi, fa, bi faktore gure ustez garrantzitxu dienak e, batetik da e, guztionek eramaten gatxo e, beste, beste afera batea edo beste kontu batei ere garrantzia batea. Eta da, benetan, e, zer nolako harreman ereduk egun ditun dituen gure harreman seksua dagokionez. Uhum. Hau da, gaur egun, maitasun eredu erromantikoa ardatz izanik, E, jabetzan botera harremanetan, estereotipotan zeloetan amorrun, oinarritutako harreman eredu susstatuta eregitzen die jendarten, Guren ereez, eta gure ustez e, eta feminismotik e, aldarrikapen hori etengabe izan da sorreratik hau da harreman eredu berriak sortzea ezinbestekoa dela bestelako jendarte eredu bat lortzeko. eta gure ustez afera aferauntan ere harreman e, eredu ari begiratzea eta atentzioa jartzea eta benetan ausun hartzea zerreman ere du dauzkun hmm. e, garrantzitsu edela, hmm. irutazait. Hmm. Eta e, azkenik ba, nere ustez, eta bueno, bilgune feminiztan ustez ere e, utzi behar alde batea egoera pertsonalak e, kasu isolatuk, amorruk eta e, mendekuk alde batera, ez? Eta benetan itzein dezaun E, bizitza duinek albidetzeko gure jendarte nien zaintza lana guzitaz. <gül> Ez, behin, epeiketetara iristen dien eta banatze kasu oietaz, baizik eta benetan berdintasuneko jendarte eredua lortu nahi balin badu denak elkarrekin, <gül> goazen, e, sakonkia zertzea, zeharreman eredu dauzkun, nol antolatzen dien gure etxetan eta... E, gure antolakundetan, gure elkartetan, arlo ezberdinetan, zaintza lanak, etxeko lanak, eta azkenen bizitza sostengatzen dituzten lanak, eta benetan e, errotik planteatu beharko, e, planteatu beharko dien e, hildoak jorratzea ez, hau da, hezkuntza programez, itzein behar du, amatasun da, itatasun neurri duinez, adinekoen zaintza albidetzeko lagontza sozialez, mm -hmm. hau da gure ustez, berdintasunen e, berdintasune oinarritutako jendartere du behar lortu nahi balin bada, benetan, e, ataskatu beharren, olako eztabaidetan baidetan, irutzen zaio, sakonki azertu behar dela egoera, eta e, nolabait irtenbide integral edo oso batzuk e, jarri behar diela martxan. Mm -hmm. Ba, oso hando saioa, ustud, oso argi geratu dela zure azalpenarekin ikuspegi hau. Eta, bueno, e, beharrezko zaiotzen genuen, eta ustud gaurria ja, ba, bueno, horrela zure karpenarekin hor dugula hau, eta ja, ba, entzulek, ba, bueno, baduzkatela horrezko artean, zenbait gauza, ba, buruari huelta batzuk emateko gintzat. eskerrik asko zaino. Bale, zuai, agur. zaintza zaintza partekatuaren horira zaintzak biotsaren maitasunean zanoki erein beharreko aziak patroiak partekazioaren pordentaila zehatzak gizartea uniformizatzen aia guraso eta politizazio egoaren elikagai nik zaintza partekatzaren afera hori zintzotasun biren arteko etengabeko komunikazio alden objektiboen errespetu eta ezik bateragarria batera eraikitzarekin alderatu nahi nuke. Norentza da baino garrantzitsua goain besti Nork du banderazioaren behar infantiloide hori. Hala, biktimismoaren atzaparretan erortzaren inertzia. Benetan, nini, aurra, zein gazteak bere eredua izan deneko heldu horien arteko zik eta interakzio, interakzio eta inklusiboa izatearen premia dauka. Hain zuzen, fizikoki errotik ebakizo izkion nagusi diren horiek osatzen duten eredua nolabait progresigoki eraiki daiten. Ezik eta paralelo noz gehiagoakoak emanez daitezen, eta finan gura so biren arteko norabide berri diafanoak, eta ez nora ezak lasaide zan. Ola, guapa. Kaixo. Ezkentza goikinen orgoixo, goixo. Bueno, eh, entzungo zenuten hori, eh, hola, xaren hau txasen. Bueno, zuke pasaden astean ja hausnarketa eh, hori edo bueno, buruan izan zenuen, bai. ez? Bai. <laughs> bai. Bai, bueno, aspaldiko, aspaldiko azkenan, bueno, nere bizitzako gauzak horrela bizi izan ditu dalako, eta, bueno, egualas politikan daura mati balo honekin burutan, baina, bueno, jaketan orain nahiko pilpian dagoen, mm -hmm. ez, eta nola, urartan nire garen, e, honi buruz pixka egiten, eta horrela, pues, bai, buruz ditzean, nola, idazki bat egitea, ba, bueno, nini aurre edo gazte horren ikuspuntutik, ez, mm -hmm. edo, bueno, nire espirintza xume gatzik, eta hori, hori, Ba, nir, bueno, esaten genuenez eh? saiatu ginen horri ikuspedie ez berdinak edo biltzen eta ustut ba, zurearekin ez ematen diogu a horrelako ja boo bil, biltzen dugu edo ez, eh? pixkat kontua eta, Bai, pixkat angulo ez berdinak dukitzarren, ez? Bai. Hori ongi, ongi dago. Eta beharrezkoa da gainera. Bai, Zer, bai. ondozeten duzu moduan, egon gara horretaz hitz egiten, baina agian protagonisten hau txak utzitu gualbo batera, askotan gertatzen zaiguna, ez? Bai, bai. Um. Bai, eta gero, bueno, saioak aipatu gautzaban, eko, bueno, garrantzitsua iruditzen zaidan, ez? Zaintza apartekatua edo zaintza hitz egiten dugunean, ez? Egoal posizteta onen arabera, arabera, edo moiten nari den onen arabera, bat irudibak posorrelako kasuak, ez? E, uh, ja. Dio, ba, gura, bueno, aurrak eta, eta dibortxak eta olako historiak, ez? Baina zenbat familietan dagoen haki hona edo familiko haki edo amona, ez? Eta eta, eta nola ba, ori, patriarkatuaren patroianetan azkenan nola beti, ba emakumeak igual beregain hartzen duen, eh? Eta hori normalki bizi den eta ja. eta bai iruditzait zaio garrantzitsua hori bai, denome daian edo na gainera kertza. Aite horiola, <risa> Juteko, jo eh, nago josten, pila hosten pilla bat. <risa> <risa> nago nagogitan nago gonatxoak, gonekin edo bero. Bai, horitan. <risa> bai, bai eta bai diversifikazio arabarrean eta bai bai bai oso ongi ¿no? atope eh bai bai bai bai fijo fijo fijo <risa> oso ondo bueno pues ahí, tú, eh, por cierto Sandra Douka eh izan duala irakurri irakurtzen egonezen ¿no? bitartean izan duala instalazio si bare ¿no? belarri ¿no? ¿no? Osa, o sea, poema audiovisual bat, guztiz. Oda, trabatzen nintzen, aintzen nintzen nire aotxa, eta ez oiartzun. Ha caido la ay, romica, ay. eh? Ondo, ondo. <risa> eta, bai, bai, zanda pasada, ba, atriptan esperientzia. Así que animatzen dituz dintzule guztiak, hor dauden lekuti, e, pues, hori, probatzera, eh? Bueno, Baina, norriual subiren bat eh luzatuko dugu andoko <laughs> orrira. Ah, ez? Te... Bai, yes. bai. bai. Bai, da igual amaieran ola kiñuchiki bat. Kiñuchiki dugu, baina guinpartziala gara ere bai, eh? Beste, bat, mm -hmm. se pareta cerrada que desaten. Oiartzu, bai, eh? pareta zarrakeran. Bai, hori da, Euskararen egunainara. Zagitzu, <risa> ba, zagitzu de ah, zarra. Ah, por cierto, datorren publipizka bat egin marco dugu, eh? Datorren larumatean, bai, larumatean, zer? Bai, bueno, bueno, eh, eh, <risa> bai, denak jakingo dutzen moduan, Euskararen eguna da, eta irunen ekintza mordoa prestatua dago. bazkaria badago, egin eh, sarrera daude, eta jendea, animatzera gonbidatzen dugu hemen dikan, zuzenean ez duten ez duzutenak ere aukera baduzute irun ezagutzeko, irun euskalduna ezagutzeko eta gero egongo da leiak eta mundiala, eh, sunbile Ikusgarria, alegia. Ikusgarria, jakina, alkolaren truke. Bai bai. truke horrela hitza. Ja, bai, gure kultura, chica. Zer, toma <risa> <risa> bueno. eh? mm, que dejas. Bai bai. Gauzak bai baten buelta. Ki zureinen ez bi ja teen interneten? Ba, du izan baina badago bideo bat, ba, hori. Euskaraen Azuarteko egunaren agira da neko polizia jartzenan bezute. Ez mira, habitu. Sei, ki noa vale? <risa> vale. <risa> vale. Bai, bueno. Auzongi. Ba hori, maipiaz, pues rentxe gertan igoko dut nere erradilloko volumena eta zogin jarraituko dut beste atleti gan. Vale. Auzongi. Auzongi. Auzongi. Bueno, guapaz. Burrengo de... esperarte. Adiós. Adiós. Adiós. no eta e, entzuten dugu guk ere badela hor horrelako zurrunbilo ba bai zeretan nahiko desatsegina bai bai Somorrito. musika musika jartzerakoan eta gainera cdtik da ezagik bai bai jarraitzen orendik eh bai apurtxo bat bai. No, ba sentitzen dugu eh, gure teknika maila ez da iristen eh, horretaraino <laughs> horren eta... konponketaraino <laughs> Oruan, eskertuko dizuregu, pazientzia pixkat edukitze eta saiatzea bakarrik gauza bat entzute. Zuek so, imaginatu dela, zutondoan erretzen ari diren, e, zua itzada isken sara eta horik imaginatu gortzo dela, goxo-goxo zutondoan. Bai, oian, bai. Bentzute. Eta eh, hola xak, mm, amai. Olaxak, amaiera hori, ja eman dio, ba, zaintza partekatuaren gaiari, luze jorratu duguna, programa eta... Eta erdi. Eta erdi. Bai. It, never in the life. Bai, eta, <laughs> inoiz horrelakori gertatu, baina onbeno Euskal Herrian bada horrelako ez da eta, bueno, ona izatea, bueno ez, bura aportazioa, ba, baintzat zerbait egin badu gure entzuleen gan, ez? ba, informazio pixkatelarega, ez, badio ongi. Hori da wine, eh? Asi lez <laughs> tomaia. Eh, dugu, hori, eh, liburu aurkezpena, ba oiana hori freelance bezala eta uh -huh. egotzen aurkezpenan eta egin zuen hor, eh, horrelako egin du Kazetari eh, periodismo de investigación, engi duen. Oio, ojo. Sakonean astertu noengaia. Eta, bai, zuzene hori da. <risa> naiz, nola dat, bueno, lehen televizion espaniala, ana pastor bezala, naiz, ni. Benetan. Belorik gabe. Bueno. Tentekeri bat. Ego dukatu bez. Ez gaineaz egustatzen emak. Bueno, da igual. E, entzengo duguna jarraian, idoia arraiza da, esan dut, lehen bera autodefentsa feministako, ba, bueno, ikastaroak ematen dituen kidea, e, bilgune feministakoa. Eta oso ondoa saltzen du, e, lehenik, Zergatik auto, zergatik defentsa eta zergatik feminista eta gero ya ba <risa> minutso la taxi, Kita, kita. <risa> Eta bueno, amaitzeko esaten du eh 11 erantzun mota ez, 11 aurrean 12 erantzun mota daudela. Eta ba barnera begira lan bat egin behar dela zer. Aitten introdukzio. Sertu. Bueno, sartu, sartu audioa. Kauzu, uge garelako, uztu garrantzitsua dela astea azaltzen go gai garela eta betidanik, ez, gure horreko horreko belandaldiak ere gai izan diela indarkeriari aurre egiteko, ez? E, duela, ba, berro, goita urte, goita mal urte, indarkia sexista zenean, sozialkian onartua ez, eta txeko zerbait zenean, pribatua zenean, hor e, duan ere, emakumeak elkartzen ziren, antolatzen ziren, nola baiteko, ba, besa sortzeko berain artean ez, eta dira ba, ez, txandak egiten zituzten ma, emakume baten portalean, agian zen joateko ez, ba, eltzeko garriskoa zegoenetan ez, ze gertatu dagoetan, dago eta, ade batetik, mundu feministak lortu du ez, e, arazoa, ia jendaratatzea eta eta publikoa egitea. Baina horrek ere eramandu norbaiteko eh ba ustea bizkaba tarazoa instituzioetan, ez edo beraiei eskatza laguntza eta beraien mekanismo juridiko eta publikialan martxan jartzea. Eta hori uzti du alde batera, ez? Ba ere gai garela eh hori gure arteko anketa hori alde batera utzi du. Instituzioetatik eta komunikaidetatik badakigu zenalako e, ba eredua ematen dute, nez? emakumea da pasiboa, emakumea da biktima, es beti ojatzen da ituzte ba, rol horretan. behar dugu printzi urdina gusalbatzeko, hori ja jotzen hasten zaigunean behar dugu aita estatua gusalbatzeko eta hobetik gaude, eh, ba, biktima paper horretan, eh? Orduan, ez, autoren asmoa da egu geu izatea eta guregan jartzea e, zentroa, eh? Auto ez dio, egiten soilik individuari. Indibiduari ez, ni pertsona moduan, ba, ezek, eta gu, kolektio moduan, emakume guztio, sortu zen gu, egiten dio erreferentzia. E, orduan, zentzu ba, e, elkarrekin bat, eta aurertzean, ni ez nahizela erasutuan, ni idoea izatea gati, ba, ezeketa, ni emakume izatea gati, ez, eta so, kontzientzia hori hartzea ezinbestekoa da. Orduan, ba, hori, autodefentsa dela, emakume sortutako zerbait, eta emakume hontzat. Ba, defentxa, eraso sexistana aurrean erantzun pata, bat amarteko. Vale, defentxa, zer gati defentxa. Amalez, emakumeok, indak egia sexista, bairatzen dugulako, gure egunerak atasunean. Eta guk ez baditu gure eskubideak defendatzen, ez du beste niorke egin lu. Fertsona hor dauka defendatzeko eskubidea, eta emakumeok dakagu, zile egitasun osoa, e, erasoi erantzuteko. Uste dut garrantzitsua dela ere defentsa hori ezagarritzea, ez? Eh, ez? e, autodefentsa feminista ez da defentsa pertsonala, ez da teknika fisiko batzuk soilik gastea, ez? Eh, es diguelako zertarako balio eh teknika fisiko batzuen gero behar berdituan momentuan ez asaizkit ateratzen ez, ez dut golpe hori eman, ez naizelako gai sentitzen, ez? Edo ta eh abidez era so identifikatzeko gai ez da ez ditate zertarako balio, ez, teknika fisiko horiek. Orduan, e, Buna, duk uste dugu, eh, defentsa horretan badagoelare, boz hori autoestimaren lanketa, emozioaren lanketa, bai, kontzientzia feminista bat, gero eh, azaluko ditugun beste gauza asko. Eda, dibideez, eh, ba, pulizitate seksistak, elatzen duen indarkeria simbolikoa, nola, nola horretun dio zu hori teknika fizikoen bitartez, ez, ez iniezkoa da. Ordan, duk uste dugu, bai, indarkeria estrukturala dela, ez, eta estrukturala denez, gure defentsiako behormen nagusia ba, diskriminatuta eta zapaldua garenon arteko sareak osatzea da, ez? E, hau bizantzik ega debide bat. Baina, bueno, beraik esan duen bezala, ez da, gure arteko aliantza horiek osatzea estruktualki dagoen monstru hori, ba, edo horren orka, eraginteko. Feminista, galio justa goetan, harremanak lantzen ditu erako. Bale, zer hati feminista. Ba, bueno, esan dugunez, egin da alkeria, strukturala delako, ez? strukturala delako. E, makome bat eraintzen dutenean ez da, eraik pasional bat, askotan esan den moduan, erantzunki izuna, ez da, soileke erasotza hiarena, e, arazua, ez da, edan daz egoela, edo arazu psikologikoak dituela, daporea dela, ez? Beste gauza askoa adue atzetik, eta horren e, jabe, izan behar gara, ez? E, Makomeak. E, Orduan, zeitzurretan, defentsa feminista apurtu nahi du, privatut publiko dikotoma, dikotomia dikotomia horrekin, edo pertsonala politikoa dikotomia horrekin ezin da indibidu arazo individual batetan geratu, baizik eta arazo kolekzio batetan, ez? Eta gauza mundu feministak lortu duen handi batean, ba indartzia sexistaz sozializatzea, arazo sozial eta kultural bat dela e, un ez? edo horretan bueno, gaude, baina e, lortu da enandi batetan. Orduan ateragar dugu arazoa etxetik eta e, bueno, dikotomia hori aportu nahi du Horregatik e, autodefentza feminista ere balio du kontzientzia feminista hori pizteko, askotan detortzen dira emakume asko eta herretara, ba, kaletik bakarri joateko bedurra dutelako, ez? baina ez onartzen hon e, hartzen desberditasunak emakume bezala, edo gaur egun uste du batean bizidela, orduan askotan da hitzakia emakume hori azteko beste, orreko moreak jartzen ez, edo errealitatearen beste azierta, e, azterketa bat egiteko, orduan hori hausunarketa feminista eta kontzientzia feminista hori oso baliagarria da autodefentsa feminista. Libruzkoaren lehengo atalan, e, saioak azatu duen bezala teorikoa da ez, ahi egiten du bo, zori, patriarkatuaren makinariaren analisi bat, nola egiten duen, azaltzen dira gotera arremanak, ez? nola hierarkia bat sortzen duen, e, ba, desberdintasunen gainean, de, hierarkia bat sortzen du, eta nola indarkeria, eta sistemaren tresna bat, desberdintasun horiek maententzeko ez. Gero ere ahi batzen da, maitazune romantikoak nolera egiten duen, ure sozializazioan eta zer lotura daukan indarkeriarekin ez oso lotuta da delako eta gehipatzen da ere hetero normatiboaren bueno, dira pintzela batzukola gainetik ez eh? dela horrekiston irakorketa egin baina bueno importantea iruditu iz zaigun ere hetero normatiboaren, ez? Eh? Nola hori da gaus pues, familia eh heteroseksual monogamikoa eta aurtik ateratzen diren dizentzia guztiak, pues, diskriminatuak zapalduak, gasttuak eta bark Gabert. Gure bizitzan jabe izanai dugulako. Vale, hauda agian liburuzkako punturik potoloena, ez? Gauza asko lantzen dira. Eh, bueno, txikitatik gauza asko sentitu bizi eta ikasten ditugu, ez? Emakume bezala eta ez dugu hoiek ausnartzeko tresnarik, ez? Garai horretan. Orduan, eh, lehenengo puntu bat teorikoa den bezala, bigarren puntua sartzen du begirada barnera, ez? Eh, hartu ausnartu berdez egiten duena da barne ausnarketa batera guntzatu. Azkenean patriarkatua, ba, sistema, azkertu balbat da, baina gure pertsonetan eragiten du. Ez gure gorpuzak zerarkatzen ditu, gure psikologian e, eragiten du, eta eragiten garrantzitsua da, gure burua kasunartzea eta ikustean nola eraiki gaituen, edo nola eragiten gaituen. Gualcome familia, desde la casa de la radio Mandila. Ez dut gaiten bat, autoestima eta emozioak. Gorduan, autoestima, lehenengo puntua. E, Bona, bueno, autoestima definitzen dugu pues, norbera bere burua baloratzeko baloratzen duen modua, ez? Baina autoestima ez da gure borondatearen arabera egiten dugu zerbait, ez? Gure sozializazio prozesua eragina dauka gure autoestima, ez? Eta autoestima ez dakarrikin diudu ala haure dugu sistema neoliberalak sinetxe dugu moduan, autoestimaren da kolektuaz, eta ni emakume identitatearen barruan eraiki naiz, emakume identitate kolektibo horretan ere autoestima bancomer bat eraiki dugu, ez? Orduan e, garrantzitsua da lehenengo hori. Eh, orduan autoestima lantzeko liburuzkan planteatzen dira ariketa ezberdinak, ez? Eta, bueno, ariketak eta ainbat ariketak, baina mundu guztiak e, daude zuzenduak, ba gubi eh gure bizitzen protagonista geh, mm, autodefentsa nikuste e, Zahiatzen dela gu kausnartzeak nor garen, zer nahi dugun, e, nor anjoin itxin nahi dugun, nor hojarri nahi dugun limiteak, ez gu eburua errespetatu eta errespetaraztea beste. Eta horretan nik uste feministare definitu daitekela alduntze prozesu bat bezala, ez. Eta alduntze prozesu kolektiborren helburua e, da emakumeok e, sujeto politiko bihurtzea. <coughs> zer da? Sujeto politiko bihurtzean, ba sistemani ez ariola guztatzen, ez gu feminitate edu hegemoniko horretatik aderatzea, arduan, posi daukaguz, edo, bueno, sistemak zigortzen gaitu, baikan podetik, eta gero bai barrutik, ez, guere, barrenatzen ditu menzu horiek, eta go askotan gara gure txai nagusienak, ez, eta eta gure bai nagusia, arduan, gukaldarrik bueno, atzen dugu, alde batetik, izan puta, izan aske, Hala, izan nahi eta egin nahi duzuna, eta ez da aldeti, bueno, pos, egiteko eskubia daukagula, ez, eta, Au sarra istegiteko eskubi daukagula, ukertzeko eskubi daukagula. <coughs> Guro alpuzerekin daukagun harremanean ere, ez? Askotan zalantzan jartzen dugu gure hertasuna eta perfektzionismo eta exigentzia guste hoiekin apurtzea eta e, onartzea, ez? Garena eta hori gaizki gauza gaizki honeteko baitasuna daukagula, ez? Orduan hau elkura Barruan prozesu baten bidez, gosta guztiek aurnatzea, gure gaitasunak berreskuratzea eta barruan daukagun jindarrori topatzea eta erabiltzea. Eta hor abstal daude emozioak, ez? Emozioak daude estimarekin bezala, bueno, emozioak balio dugu e, e, e, e, e, de realitatea, bueno, informazioa haso chico ez? Eta moldatzeko egoeretara eta ingurunak eskatzen dugun horretara. Baina, e, autoestima bezala, emozioak sozializazio progresualen ondorioz badintzatuak izaten dira. Ez orduan, e, ba, neskada mutilizatea batik ez dugu berdin bizitzen emozioak. Autodefetxa feministan e, klabeak iruditzen zegoen emozioak lantzeko dira beldurra eta amorruaz. Beldurra alde batetik, ba, emakumeok e, beldurrean ez izan galerako, eta horrek zentzu askotan mugatu baitu erako bez, kontrol mekanismo bat izan da beldurra emakumeak eta, bueno, uste dugu beldurra ez dela ere ukatu behar, ez? Emozioak ez dira ezunak ez emozioak dira funtzionalak, eta balio digute, e, ba, bueno, egorei e e aurre egiteko, ez, eraso erasobati aurre egiteko balio dit, pues, beldurra arriskua dagoela esaten dit, fizikoki prestatzen da, sistema prestatzen da, bihotzak hartzen da, eta, orduan, pues, kolpe bat emateko, oien segiteko, pres nago, ez? Orduan, e, adarrekatzen dugu ez dela beldurra ukatu behar eta moztu behar, ez? Hulertu behar dut, entzun behar dut, kodeatu behar dut, eta beturroi erabili behar dut, erantzun bat ematekoz. Horregatik esaten daiz. da ez. Ezzukatu behar dut erabili ezazu da autofentsa ministaren esaldi oso formatu bat. Eta gero ez da dagoa, amorrua. Zorretatzen da amorruarekin? Batxikitatik mostu izan digutela ez, amorrua emakume hori. Beti zanbargara politak, atxe eginak ez, beti batekin eta amorrua ez dago ondo ikusia. Horbera moztu izan digute. Baina, e, bueno, oso hori mozien guztiak bezala funtzionala da, ez? Eta askotan eh baliagarria zaigu. Eta aregeiago defendatzeko orduan, ez? Oso baliagarria da amorrua. Eh, amorrua ez da gari kolpen bidez alteratzen. Amorruare are atela ezaketa otsaren bitartez, begiradaren bitartez eta oso erabilgarria da defendatzeko orduan. Horri, <coughs> autodefentsaren bitartez, una delicatuzen dugu eh amorru hori bereskuratzea eta nahi dugunean erabiltzeko gai izatea, ez? Eta ez bi urtzea kulpabilitate sentimenduan, ez? E, makumeko oso garratua doka gore, hori erasko lan txendatu de pentsan, kulpa sentimendua, ez nola askotan ez badut erantzuten gaizkijoaten naiz, erantzuten badut ere joaten naiz, <laughs> eta izago modurik, ez, lasei garrantzeko gure buruekin. E, Orduan, bueno, e, bi emozioiek dira nabarbentzekoak. Hamaika erasodela horreak, hamabi erantzu. Eta, bon, bueno, agota ligun azkeneko atala, ez? E, Itza diten du e, eraso eta orantzunen inguruan. Erasoak izan esan dugun bezala, hamaika e, izan daitezke, izan daitezke kolpeak, izan daitezke hitzak, irainak, e, mehatxuak, e, keinu bat edo begiradaba edo ikrusu izi bat, eraso bat izan daitekez. Hor duan, horrean e, horrean ez dago erantzun bakar zuzen bat, ez? Egoera bako Egoera bakotzean erantzun editeke emila modutara, e mila formekin, umorea erabili daiteke erantzuteko ere, orduan, gukata e, arrekatzen dugu emakume bakotzeak erabili eta aukeratu behar duela momentu bakotzean eta egoera bakotzean berak nahi duen erantzuna, ez? Eta ez errez erantzun bat izan editekela e, egoera batzuetan. Ba, ahirik zintetugu errantzitsua ipatzea, sobretodo teknika, ose, e, bueno, fizikoak ez diren erasoetan, eh gorputza daukan garrantzia ez eran zuzenko orduan oso gorputzaren jarrera ahotstonoa begirada oso garrantzitsua da eh bueno, pentsatzen duguna sentitzen duguna eta egiten edo ez dugun guzti horren artean koherentzia bat egotea ez azkenan komunikazio ezberbalarekin askoz gehiago transmititzen dugu eta e, benetan gorputz jarrera irmo bat egutzea oso baliagarria da pos hori e, eraso sutilagoei eran edo limitada jartzeko orduan E, asko lan txendit dugu Guerputz jarrera Gure <coughs> gure autodezintxa feministetan e, ta gero, azkenik e, importantiak bizitza dugu ere elkartasuna el hitza e, dira estea ez e, bueno, jarrera bat izan daitek ere baina e, uste dugu hori bueno, emakume izate askotan ez dela erraksa ez dela atxegina e, lehen esan dugun moduan e, behar dugula eta defentsalako berme nagusia dela gure arteko elkartasun hori eta sare hoiek jostea eta duan, gure e, eta irretan ere e, ez dago maixu bat eta besteak dira ikasleak edo ez guztiok gara makumea guztiok izan dugu erraritate bat eta erasos eksistak izan ditugu guztiok dugu zer esan eta zer aportatu eta guztiok dugu zer, zer ikasi ez eta zer entzun beste engendik hor duan, hemen ere ni... ez nahiz Ba, eki guztiok esan ditugula miagauza autoebentxaren inguruan, ez? Sentitzen aiz bizkabat, Ba txapas edo, ez? Bai, orain sentitzen aiz alapeskata ditu bezala, baina uste dut... <risa> ez, e, ba, hori e, ez dugula zer esan eta indartu dardu ditugula holako sareak, ez? Holako espazioak... E, Esan behar dugu eset, jarri behar ditugun limiteak, egin behar dugun duguna, esan behar dugun ez duguna, dint hartu behar dugure gure saure autoestima personali eta kolektiva, ideolako bai, espazioak eraiki behar ditugu, alternatiba feministaak eraiki behar ditugu, eta hig uste oso garantzio dela autodefentxa feminista zahalatzea lagodizetara. Kaxoge. Zeratu zuen egun hartan, garrelen filmografia osoa Uuru zaipatu zenidan, zure erriko zine klubean Bailin guruak idatzen zenituela Nupen paketa zinema japoniarrean adituan Rizlam, trufotati duraz, barda, biskonti giusko <tutu> Kaurizma kikiarostamikus, turi jakaua sekuro xaua zinkidu onkar guai <tutu> Yarmuzbunue, balde loma rosales, liarte la cuesta eta jordaren mires leau Uuuu, <tutu> <tutu> eskalinte lekoa lan Homo sapiens, kontzekoa Ta. Kaixo Gema, moduz? Kaixo, egunon ondo, ah, ondo. landalan. Landalan <laughs> e, bai. Jardunaldiak, jardunaldia gertu daude eta, baino menon ezagutzen ez duenarentzat, e, nola, nola, suertatzen da jardunaldia ideia. Bueno, eh, ideia sortuzan oraindela 4 urte edo 2010ean, mi bueno, <laughs> Hogeita 30 urte baino gehiago nesiarteko komunitateak sexu eta abalketa osasunarekin duen konpromisoa zaaldu du baina oraindik zoritzarren sexu eta abalketa osasunera ezin heldu izana gaur egun osasun publikoko arazo garrantzitsua da ez ta bueno e honetatik agiatuz Peruko Manuela Ramoseko ideak eta Medikus Mundi Gipuzkoak Gaur egun fundamentalismo ezberdinek sexu eta aukerak eskubideen urraketan duten zerregina zertzea beharrezkoa behar zela pentsatu genuen. Horrela erabaki genuen, behatoki moduan denbora banatutako bi topaketak burutzea 2011 eta 2013an ta ta horrela sortu zen ideia. Ja. Uh -huh. Hau da aurkezu genuen Euska Eusko jolaritzako proiektu batean aurkezu genuen ta bueno hon hartu zuten ez posil izan dia. Aipatu duzu pixkatez, e, hola e, gainetikan, baino zergatik gatik uste duzute beharrezkoak direla aurrelako jardunaldi aldi batzuk? E, guk fundamentalismoak bere adierazpen anitzetan ulertzen ditugu. Hau da, gizartearentzako arau moduan pentsamendu bakarra eta alda ez zina duten jarrerak. Bai, ekonomiko, politiko, religioso edo kulturalen jarrerak izan daitezke. Eta beraien ondoriak, beraien, da beraien ondoriak oso kaltegarriak diagizakiaren zat, orokorrean, baina bereziki emakumearen gorpuzta betabizitzaren zat. Eta augusteagatik diaberrezkoak guretzat, ez? Eta nola zeren hau, bueno, lana hondila daukal, haipatu eh, dugu dai, e, dai. hasieran potenteak eh, izaten direla, eta nola, nola da jardunaldia kantolatzeko prozesua? Prozesu luzea da, oso luzea. E, taldean lan egiten dugu, uh -huh. alde batetikan Manuela Ramosekoekin eskipen bidez, koordinatzen geha batez ere, dana honetaz uh -huh. hitzeiteko, eta bezaldetik hemen erakunde eta kundeosa gabiltza gure belarri, hau dena ontolatzen. Gaiak aukeratzeko, bueno, hori bai dala prozesu lusea, lehengota asko irakurri egin behar da, mm -hmm. batez ere egunean egon behar dezu ez, eh? eta ja, hemendikan ateratzen dia zenbat gai, e, gai interesgarriak lantzeko, eta ja denon artean ez, erabakitzen ditugu zeintzuk dia interesgarrienak, de denak dia interesgarriak baina uh -huh. bueno eh aukeratu egin bar interesgarrienak edo aproposamenak eta ja ba bueno gero ja gaia hoiek lantzeko nurtzuk dia osea erabaki bar ditugu nortzuk dia islari honenak uh -huh. ez ta kontaktuan jarri eta ja poliki poliki programa Isten jutengea, ta, ta oizen, baina prozesu luzea da, oso luzea. Mm -hmm. Ka, prozesu luzea, eta suposatzen dut ere, bueno, izan, kontutan izango dut zutela ez, gai oso zabala dela. Ez? Bai, ba, oso zabala. Ba. Eta e, zer izango da oinarri, edo bueno, zer hartu duzute pixkator ba, aurrera egiteko, zer gaitxo edo Bai, nik uste zaila da, eh? e, erantzuna, baina nik uste ut emakumeen aurkako indarkeria dela oinarri nagusiena. Daia hortik, eh, hemendik gaia aztertuko da edo, edo landuko da hiru panelene edo ardatzen bitartez, eh? Alde batetikan lehenengo eh edo panela, un sistema ekonomikoa, Da, globalizazioa eta neoliberalismoa eta duen eragina emakumeen gorputza ta sexualitatean. Gero bezaldetik leikotasuna ta religio fundamentalismoak, eh, emakumeetzako erronkak bezala, eta geroe indarkeria amatzi zen eraiskotako adierazpenak eta hoiei aurkako aurkagiteko estrategiak, eh, horibai bigarren topaketa hoetan fundamentalismoi eta hoien adierazten moduan ematen dien moduan itzeko indarkerihei aurre jiteko ditugu alternatibak Azpimarratu nahi ditugu, hori bai oso importantea da guretzat, ez? Alternatiba horiek, azpimarratzea. Uh -huh. Uh -huh. Eta ematen ari dian alternatibak ezagutzea, ez? ezagutaraztea, hori bai, da. Ez bai, hori da, hori os importantea da guretzat, ez bakarrike realitatea hor eh, jartzea, baizik eta ere nola antolatzen ari dian jendea, ez? nola elkartzen ari dian emakumeok, hori ez, e, realitate hori aurre egiteko. Bai, ez, ez eren, badi, kontua da, badirela, ez, batzutan jartzen da fokoa, ez, De beste ba, ez ega edo, bueno, zenbaki potoloetan eta bai. horrela, bainoan, badire horrelako ekimenak eta ekimen oie... Horritan, <hums> bai, eta horregatikan, e, realitatea, oza, sea, izla, e, itzaldi bakoitzean, uh -huh. daka, oza, sea, e, landuko da, eta horrela itzein dugu izlariekin, ez, <hums> e, aurkeztuko da, realitatea, ez, Ez, uh -huh. bakoitza, egaliteate bakoitza aukeztuka da, baina beti aukeztuko da alternativa bat, ez? Uh -huh. ba, Mugenbendu enaletikan edo bueno, bakoitza enaletika, baina beti aurkeztuko da alternativa bat. Uh -huh. Gailo, eta gainera, bueno, e, maiako izlariak e, ekarri zenituzten aurreko jardunaldietan aldietan, parte hartzeko aukera izan genuen, eta horiten, bueno, pare bat edo nahi baituzu bota, horrela jene animatzeko? Bai, eh, o sea, esaten du zeintzuk Bai zeislari etorriko diren jardunaldia hauetara. Bueno, ba, ez dakizen bater, o sea, asko dira, bueno, bai ba ba, ba, <coughs> ba, ba dakizkit bueno, ba, Lagarde i de los Ríos, Vasila mm. Tamxalí, eh, bueno, y gero Ianire Estébanez Serrano Eh, Tirfukinaria Metiopiko Women's Association of Tigray eren lendakaria jende, behatzen uh -huh. ere bai e, torriko da, eta izango da gurekin eta uh -huh. hoi inarte hoi eki izango dira jode, bai, bada, bada bor zerresan eta zerresta baigatua, ez? bai <laughs> eta norentzat eh, antolatzen dituzute edo nori zuzentzen dira eh, jardunaldi hauek? ba orokorrean orok gai interesatuta dauden pertsona eta erakunde guztio guztiei zuzenduta zute, daude baina bueno bereziki bai sexual eta auketa eskubideen aldean egiten duten erakundetasaren ordezkariei garapenerako lankidetza eta da, eta berdintasuneko teknikariei Uh -huh. universitateko ikasleei eta osasun alorreko profesio profesionalei baina bueno bai orokorrean interesatuta dauden pertsona guztiei. Eh? Uh -huh. ez es dugu atea itxi egin nahi Inhorri hori <risa> da. Inhorri hori importante na, su valdemaga su interesa de torri. Uh -huh. gero ba, bueno, jakina badago jendea, ba, igual interes, interesan diagoi izango dula baina hori. Uh -huh. Eh, ez da dugu iztenatia, inorri. Eusanduzu, <gay>, aipatu zu lehenu prozesu, luzea izaten dela horrelako gauza kantolatzea, asko irakurri behar dela, eta gero bak jendeak inarren egotea. Zuretzat, ze suposatzen du jardunaldi hauen antolaketan parte hartzea? Baina, neretzat oso berezia eta berazgarri izan da. Ta izaten ari da, eh, hoindik, prozesu osoba. Bidean asko ikasi dudalako, eta batez ere jende oso interesgarria ezagutu dudalako. Munduko zenbait lekutan, no? nola indarkeria matzizari aurre egiteko elkatzen aditzen, emakumeak lehen ezaten duana, eh? ikustea oso aberrazgarria da, eta benetan bultzada hon bat da, eh? egiten dugun lanarekin jarraitzeko, eta borroka honekin jarraitzeko. Eta oso aberrazgarria mm horrela -hmm. laburko, eta laburtuko genuke. Oso, endo. Eta amaitzeko, ba, esakit, e, badeen orain dikamparada e, apuntatzeko, edo beno, informazioa lot, e, lortzeko, zer, zer nola egin behar dugu, zer egin behar dugu? Ba, bueno, etopaketak izango dia, azaroak uh -huh. oitazorti eta oitareatzean, e, donostiako kutsa handia aretoan, handia kalean, uh -huh. eta, bueno, apuntatzeko, bueno, izen emate doan izan, bueno, e, da, Datorrena azaroaren Nazaroaren enberetzi arte dago epea irekita, eta, bueno, izen emateikeko gure web horri aldean sartu inberdago sa, jendea. Mm -hmm. Web horri aldea da, nahiko luzea da izene, baina, bueno, Eh, uberdikoitza, uberdikoitza, puntu, por los derechos sexuales y reproductivos, puntu, oerrege, os luzea da, dakigue, <risa> eh? da, bueno, por los derechos sexuales y reproductivos, puntu, oerrege, derechos sexuales, hor badaude biese jarraian baina eta biese oiek jarri behar dea Bestela? Igual, la, e, bide motzago izango litzake, gure, oza, medikus mundi gipuzkoako web horri uh -huh. alnean, e, sartu, ta hortikan, e, oza, hor badago, e, bane hor bat, hor klikatu, ta jazu zenean, jungozia, horri <risa> honetara. <risa> eta, oize, bueno, plaza mugatuak dira ta buk, bukatzen ari diaia, ja, eta hor nik animatzen dert jendea, ba, apuntatzeko. Ta, oize, eta, bueno, nahi zanez gego, deitzea dakate ere bulegoram, Gure telefonoa, beratxila uiru, berrogei, berrogei, tazazpi, berrogei. Eta hoxe, nik animatzen dut jenea, ben nik apuntatzeko. Oso, ondo. jo, mi esker, jema Eskeri gurean egotagatik. <laughs> Eskerek askozuei. Eta, beno, haipatuko dugu hau eta gero, ere, akaso, igual deitzen zaitu, ere, valorazio txikia egiteko, eta... Hakina, hakina, hemen egongo geha, bai, bai, bai. Eta hori da, jendeagun bidatzea parte hartzera eta mi eskerre egiten duten zuten lanaren. asko zuei. Mutxugat. Bezarka bat, agur? Bezhar, agur. Beno, ze magika. Bai, bai, hori ginen komentatzen. <laughs> bai. Eta, ze gogoak, gu suertu da hoietako batzu gara, e, ba, bueno, onartuak edo izena gara izeman genuen horietakoak eta badaukagu tokia hirurak ba, ostegunan eta ostiralean bertan egoteko eta iasen... Alaiki bai. <laughs> da bi. Bueno, Baiz. gabe ba, gorko bukatu zaigu, tartea eta baori hurrengo astera tartea gurtzen gara. Bai, eta agurtuko gara modu berezi batean. Einparte Bai. <laughs> Finalean nahi dugulako <laughs> superinparte alki. <laughs> <laughs> <laughs> Bata subiak eraiki nahi dugulako ere bailara, bai, txiki bat bada ere. Hori da. Eta ba, alaia delako, inguruko delako, eta erabatin partziala garelako, merezi elako bertan egotea. <risa> eta hori, beste digabe, eh? urren gaztelarte. Venga, venga, venga. Muchuak, anima <risa> <Iu>! laia! Iu! Alaia! <risa> Arzazu aotxe ez dian, saldun bertxo gare Izan zaitez amestia, bazara askia. Baina dardarka asioi zaigu, zapata solen azpia. Tar darka hartzen zaigu bizitza kopeta izerdiz bustia pasa ez pasa bihar goizean irtengo da eguzkia guztia eman Bailatuz gero lor bailiteke amesten dugu. Esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de a debera. Qué difícil tener que olvidarte sin que sienta que ya no me quiera. Nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores, otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. botella conmigo en el último trago me besa esperemos que no haya testigos por si acaso te dieron vergüenza si algún día sin querer tropezamos no te agaches conmigo ni me hables de frente simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente nada me han enseñado los años siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar por extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botellita conmigo Y en el último trago